Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk sesi yang ketiga. Pukul 13.00 sampai 14.00 nanti. Kemudian setelah itu tanya jawab sampai pukul 14.30. Dan tadi pembahasan kita Sampai halaman 262 Sekarang kita masuk halaman 263 Ola Syekhul Musannif Rahimahullahu Ta'ala Wa arsala Allahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundirin Allah mengutus segenap rasul untuk memberi kabar gembira dan menyampaikan peringatan. Wa dalilu qawluhu ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Rasulam mubasyirina wa mundirin Lialla yakuna linnasi alallahi hujjatum ba'da rusul Mereka kami utus selaku rasul-rasul Pembawa berita kembira dan pemberi peringatan Supaya tidak ada alasan bagi manusia Membantah Allah Sedudah diutusnya rasul-rasul itu Surat An-Nisa 165 Wa awwaluhum Nuh 'alaihis salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi Rasul yang pertama adalah Nuh, Adalah Nabi Nuh alaihis salam dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Wat dalil pada anak awal Nuh عليه السلام, kaulah Taala dalil bahwa Nabi Nuh عليه السلام sebagai Rasul pertama adalah firman Allah subhanahu wa taala, Inna auhaina ilaika kama auhaina ilanuhi wa nabiina mimbaade. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian. Surah An-Nisa 163. Wa kullu ummatin ba'atallahu ilaiha min Nuuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'muruuhum bi'ibadatin lahi wahdahu wa 'an ibadati ath Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat, mulai Nabi Nuh alaihis salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memerintahkan agar manusia menyembah Allah saja dan melarang mereka menyembah Tauhud. Wadzalilu Qauluhu Taala dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa taala, "Walaqad bagnah fi kulli ummati Rasulun anyabduu Allaha." Wajah Tani yang artinya dan secunguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Tauhud itu. An-Nahl 36. <tuh> ya, itu dulu. <tuh> Di sini maulif penulis menjelaskan. Tentang Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau menyebutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutus para Rasul Dengan membawa dua misi Misinya adalah Mupashirin dan Mundirin Memberi kabar gembira Orang beriman, orang bertakwa Mereka Tahlul Jannah Kemudian memberi peringatan Orang yang durhaka Yang kafir ahlunar. Lalu disebutkan dalilnya An-Nisa Tadi itu 165 Allah mengutus Rasul Sebagai pemberi kabar gembira Dan pembawa peringatan Supaya manusia Tidak punya alasan di depan Allah Jadi jangan sampai nanti Manusia mengatakan Kami tidak tahu Tidak ada alasan karena Allah sudah mengutus rasul. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Adapun Nabi Adam itu adalah nabi dan mereka masih di atas fitrah. Kanannasu ummatow wahidah. Mereka di atas fitrah, di atas kebenaran, tidak nyimpang. Perselisihan antara Obil dan habil Itu bukan masalah akidah Tapi masalah sifatnya Kepribadiannya Karena hasad Tapi akidah mereka masih belum menyimpang Penyimpangan akidah Pertama kali terjadi pada zaman Nabi Nuh Alaihi Alihissalam Lalu Allah mengutus Nabi Nuh Untuk membawa risalah Meluruskan penyimpangan Akidah itu Kemudian Semua Rasul Setiap umat Allah selalu Mutus Rasul Tidak mungkin Allah membiarkan begitu saja Diutus Rasul Mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW dakwahnya satu Dakwahnya adalah La ilaha illallah Hani'budullaha Wajetani butta'ud Ibadah kepada Allah jauhilah Ta'ud dan setelah itu ada pembahasan masalah Tawud Apa itu Tawud Macam-macamnya Bagaimana menyikapinya Nah sekarang pada sesi yang ketiga ini Mari kita bahas Sedikit panjang Tentang Nabi dan Rasul Pembahasan ini saya ambil dari kitab Ar-Rusul War-Risalat Yang ditulis oleh Profesor Dr. Umar bin Sulaiman Al-Ashkar Beliau punya Silsilah tentang akidah Bagus sekali Rukun iman semuanya masing-masing Satu kitab Mengenai definisi Nabi dan Rasul Tadi sudah dijelaskan Bahawasanya Yang masyhur Nabi itu Manohiya ilai himinal bashar wa lam yukmar pitablihi. Nabi adalah orang laki-laki yang diberi wahyu, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau rasul manohiya ilai himinal bashar wa yukmar pitablihi, orang laki yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Sehingga semua rasul adalah nabi. Tapi tidak semua Nabi adalah Rasul <tuh> Namun ada pula yang berpendapat Nabi dan Rasul itu sama Sama-sama diberi wahyu Sama-sama diperintahkan Menyampaikan Hanya bedanya dari sisi Kalau Rasul Membawa risalah baru Menyempurnakan risalah yang sebelumnya Kalau Nabi tidak membawa risalah yang baru Hanya meneruskan Risalah Rasul yang Ada Itu tentang Definisi antara Nabi Dengan Rasul Iman kepada Nabi dan Rasul Termasuk prinsip Dasar keimanan Mendurhakai satu Sama dengan mendurhakai Semuanya dan itu juga Sudah kita bahas Jumlah nabi dan jumlah rasul yang lalu sempat kita singgung. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad Rahmatullahi alaihi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan jumlah nabi 100.000 dan 42.000. 124.000. <coughs> Jumlahnya nabi Jumlahnya rasul ar-rusul min dalik 315. Jumlahnya rasul adalah 315. <coughs> Namun di antara nabi dan rasul itu lebih banyak yang oleh Allah tidak diceritakan kepada kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa 164 dan juga surah Ghafir atau surat Al-Mu'min sama saja ayat 78. Warusulang kot kosas Nahum ali kaming koblu warusulal lam naksus hum ali. Ada rasul yang diceritakan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada pula rasul-rasul yang tidak diceritakan. Yang tidak diceritakan banyak. Di dalam Al-Quran. Disebutkan 25 Nama Nabi dan Rasul <tuh> Mari kita lihat di surat apa saja Di Al-Quran <tuh> Yang pertama-tama di surat Ali Imran Ayat nomor 33 <tuh> Inna Allah astafa adam ya, Satu nama Adam. Kemudian berikutnya di dalam surat Hud ayat nomor 50. Wa ila 'adinn akhahum Hud. Satu nama Hud, Nabi Hud. Kemudian berikutnya surat Hud ayat 61. Wa ila Thamud akhahum Shalihah. Satu nama Shalih. Kemudian berikutnya Surat Hud ayat 84. Wa ilah Madiana, Ahaom, Shuaibah satu nama lagi Shuaib. Kemudian berikutnya Surat Al anbiya ayat 85. Wa isma wa idrisa, wa dalkifli, pulum mina sabirin. Ada tiga nama. Ismail, Idris dan Dhul-Kifl. Dhul-Kifl. Kemudian surat Al-Fatih ayat 29 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi salam. Satu nama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi salam. Kemudian berikutnya lagi di dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86 di situ disebutkan 18 nama <coughs> yaitu watilka hujait wa tilka ibrahima ala qaumih ibrahim narfa'u darajatim man nasya inna rabbaka hakimun alim وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ هَدَى إِسْحَاقَ هَدَى يَعْقُوبَ كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِ نُوح نُوح وَمِن ذُرِّيَّةِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ نِعْمَ سليمان أيوب يوسف موسى تنهارون وكذلك نجج المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين ده تعداد زكريا يحيا عيسى إلياس إلياس Wa Ismaila Wal-Yasa'a Wa Yunusa Wal-Luta Ismail Tadi sudah disebutkan juga Ilyasa' Ilyasa' Kemudian Yunus Dan Luta Wa kullau fadwalna Alal alamin Jumlahnya total ada 25 Jadi Itu ada diulangi dua kali Ismail Tadi Al-Ambiyah 85 dan di sini diulangi lagi Jadi jumlah total di Al-Quran Nama Nabi dan Rasul adalah 25 Kemudian Ada pula Nama-nama Nabi Yang tidak disebutkan di Al-Quran Tapi disebutkan di dalam Sunnah Hadith yang sahih Ada Nabi Namanya Nabi Shis, Shis ya. Shin ya Nabi Syid Itu disebutkan di dalam hadith Riwayat Ibn Hibban Dengan sanat yang sahih Sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidh Ibn Kathir Dalam kitabnya al Bidaya Wan Nihaya Ibn Kathir menyebut Wa kana nabiya bahwasanya Syidh, ini adalah Nabi Bahkan Sahabat Abu Darr meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa telah diturunkan kepadanya 50 lembaran wahyu. Itu syi. Ada juga nabi yang disebutkan di dalam sunnah, Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun. Yang mana ada kisahnya Bagaimana riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad Dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Khatir dalam kitabnya Al-Bidayah Wan Nihayah. Ketika Nabi Yusha bin Nun Ini hendak membebaskan Baitul Maqdis ya. Waktu itu peperangan Sampai asar Dan beliau Belum sempat sholat asar Sibuk dengan berjihad Sampai matahari hampir Terbenam. Lalu belia berdoa kepada Allah, mengatakan kepada matahari, Anti m'amurah wa anam m'amur, Allahu ma'hibzha aliyah shay'a. Ya. ya wahai matahari, engkau diperintah Allah. Aku juga diperintah Allah. Ya Allah, tahanlah sejenak. Ya tahanlah matahari sejenak, karena saya belum sholat asar supaya saya bisa sholat asar. Jadi matahari oleh Allah ditahan saat itu sehingga memungkinkan Nabi Yusyair bin Nun dan pengikutnya untuk sholat asar. Kemudian ada pula orang-orang soleh yang masih diperselisihkan apakah dia orang soleh atau nabi, seperti Dul Farnein. Yang kisahnya oleh Allah diabadikan di dalam surat Al-Kahfi <tuh> Dzul Qarnain Kemudian juga Tubba. Tubba' Tubba' Yang oleh Allah disebutkan di dalam Surat At-Dukhan 37 Juga di dalam surat Qaf Ayat 12 sampai 14 <tuh> Nah ini Nabi atau Orang soleh Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah Tawakuf Tawakuf itu wallahu a'lam. Karena nabi aja Tawakuf Dalam masalah Dhulqornen Dan masalah Tubba Bagaimana disebutkan Di dalam riwayat yang sahih Al-Hakim Dan juga Al-Bayhaqi Di dalam sahih al Jami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adri at nabiyan amla wa ma adri dzal qarnain nabiyan amla." Aku tidak tahu Tubba itu nabi atau bukan, aku juga tidak tahu Dzulkarnain nabi atau bukan. Jadi tawakkuf, wallahu alam. <coughs> Ada pula Al-Khadir. Nabi Khadir. Atau kita menyebut Khidir. Yang juga disebutkan kisahnya oleh Allah Di dalam surat Al-Kahfi Walaupun tidak disebutkan namanya Tapi di dalam hadis yang saya disebutkan Namanya Yang saat itu Ilmunya di satu sisi Lebih tinggi daripada Nabi Musa Di satu sisi yaitu beliau mempunyai ilmu yang Nabi Musa Tidak punya Ilmu yang benar-benar aneh Nah, beliau ini Nabi atau bukan Sebagian ulama cenderung mengatakan beliau adalah Nabi Karena tidak mungkin Kalau bukan Nabi bisa mengalahkan Nabi apalagi Nabi Musa, Nabi Besar Itu tentang Khadir Jadi beliau adalah Nabi Nabi Khadir Atau Khidir Kemudian selanjutnya Ma'ashir al-Muslimin, Ikhwan wa Akhwatillah rahimahum Allah. Kita ini perlu Nabi. Kita ini perlu Rasul. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita untuk beribadah. Wa ma'khulak tuldjinna wal insa illa li'abdun ad-Dhariyat lima Dan kita tidak mungkin tahu tata cara ibadah dengan akal kita. Ibadah itu enggak mungkin ngarang. Ngarang ibadah tersesat Sehingga kita perlu Nabi Perlu Rasul Untuk menunjukkan kepada kita Cara beribadah yang benar Begini loh, cara beribadah kepada Allah Yang benar Sehingga Nabi dan Rasul itu Diikuti Kita tidak perlu ngarang-ngarang Ibadah macam-macam Hasil peranungan Hasil pemikiran Hasil perasaan hasil percobaan agama bukan itu agama bukan hasil percobaan bukan hasil pemikiran bukan hasil perenungan bukan hasil ya macam-macam bukan agama pakai wahyu allahulolokh allah rasulullahi shallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak melenceng dari jalan yang benar jalan yang diridhai oleh allah subhanahuwataala syratanul mustaqim Selanjutnya apa misi dan tugas yang diemban oleh para rasul? Wadhā'iful rusul wa muhimmatuhum. Tugas dan misi yang diemban oleh para rasul. Yang pertama-tama tugas dan misinya adalah al-balaghul <tugas> mubin, menyampaikan. Menyampaikan <tugas> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surat Al-Ma'idah Ayat 67 Ya ayyuhal rasul Balig ma unzila Ilaika Rabbik, Wa illam taf'al Fama ballagta risalata Ayyuhal rasul sampaikan Apa yang diturunkan Kepadamu dari Rabbmu Jika kamu tidak melakukan itu Berarti kamu belum menyampaikan Risalahmu menyampaikan Menyampaikan dan menyampaikan soal orang mau iman enggak mau iman itu urusannya Allah yang penting sampaikan di dalam surat ali Imran ayat nomor 20 Allah berfirman wa in tawallau fa innamal alaikal balau jika mereka berpaling mereka tidak mau ya sudah kewajibanmu hanya menyampaikan nah ini penting masyarul Ma muslimin ikhwanu wa akhwat filah rahimakumullah jadi pengikut para nabi warotatul anbiya yaitu para ulama seperti para nabi menyampaikan sampaikan orang terima alhamdulillah Anda untung orang tidak mau terima enggak masalah Anda rugi sendiri tapi kita sudah menyampaikan kewajiban kita karena itu dalam berdakwah jangan mengikuti seleranya manusia karena hanya ingin diterima oleh manusia jangan ini menyampaikan yang hak Orang senang, orang tidak senang Nerima, tidak nerima, tidak masalah Sampaikan, yang penting caranya Cara terbaik, sarana-sarana Terbaik Sehingga para ulama membagi ya, bahwasanya Kita perlu mengklasifikasi Macam-macam Ulama Ada tiga macam ulama Yang pertama-tama adalah Alimu Ad-Dawlah Ulama-nya negara ulamaknya pemerintah ulamaknya raja dia memberikan fatwa dan memberikan keterangan-keterangan sesuai dengan seleranya tuan Raja sesuai dengan seleranya pemerintah sehingga mereka itu kalau mau mengeluarkan fatwa dilihat dulu Keinginannya Pak Raja ini apa Nah disesuaikan nanti Dalil-dalil Dipaksa Diseret untuk menguatkan Fatwanya dia Yang memuaskan Tuan Raja Ini Ulama-ulama ulama yang jahat Menjual agama Yang kedua adalah Alimul ummah Ulama-ulamanya ummat Nah, dia juga mengikuti seleranya Umat Umat ini kepinginnya apa Itu yang dicari oleh dia Kepenaran yang tidak disukai umat Tidak berani dia menyampaikan Takut dibenci oleh umat Takut tidak dipakai Laki Takut tidak diundang laki Ini juga ulama su. ulama yang jahat Menipu Menjerumuskan yang ketiga Alimul millah Ulama'nya agama Nah ini ulama' yang benar Dia sampaikan Dengan dalil, dengan cara terbaik Dia sampaikan yang hak Orang suka, orang tidak suka Pemerintah suka, tidak suka Sampaikan yang hak Yang dijari adalah ridho'nya Allah SWT Anda benci, Anda suka Anda mau, Anda tidak mau Tidak masalah, itu bukan ukuran semuanya Yang penting saya menyampaikan Al-hak Ya, mau diundang lagi, gak diundang lagi Mau apa, gak masalah Menyampaikan kebenaran Tidak mengurangi rezeki Menipu, berbohong Tidak menambah rezeki Rezeki telah ditulis oleh Allah Semenjak dahulu kala Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun Menyampaikan yang hak Tidak mengurangi rezeki Berbohong, tidak menambah rezeki Menyampaikan yang hak tidak mendekatkan kita kepada ajal Berbohong Tidak membuat ajal kita tambah Panjang Ajal telah ditentukan oleh Allah Nyampaikan yang A, bohong Kalau mungkin mati ya mati Itu yang pertama Menyampaikan, itu sudah sampaikan aja Kan tujuan kita Supaya umat ini tahu Kemudian yang kedua Tugas dan misi yang dibawa oleh para Rasul Ali Imusalam adalah adakwatu ilallah, berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Bagaimana tadi ayatnya An-Nahl 36. Walakatbaatna fi kulli ummati Rasulan anibudullah, wajatani budta'ud. Tiap-tiap umat Allah ngutus Rasul dakwahnya sama, ibadah kepada Allah, jauhi ta'ud nanti kita bahas tentang tauhid itu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa arsalna min qablikam mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi semua nabi dakwahnya itu sama. Mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, jangan menyekutukan Allah. La ilaha illallah. Semua nabi dakwahnya sama. Hanya syariatnya berbeda. Akidahnya sama, Tauhidnya sama. Kemudian juga termasuk para nabi itu ketika dakwah selalu mengatakan, "Watafulaha, waatiyun, takwalah kepada Allah dan taatlah." Ya, banyak ayat seperti ini supaya umatnya takwa, takwa, takwa. Jadi kalau kita lihat di sini, Maasirul Muslimin, ikhwan wa akhwatilla rohimakum Allah, dakwah mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada dirinya bukan supaya fanatik kepada dirinya, bukan kepada kelompoknya, bukan kepada golongannya, organisasinya dan tidak sama sekali ngajak orang kepada Allah, Allah, Allah, Allah. Fanatik hanya kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Kemudian yang ketiga, Tugas dan misi yang diemban oleh para Rasul adalah At-tabshir wal-indar At-tabshir wal-indar Yang tadi sudah kita singgung Memberikan kabar gembira Dan juga memberikan peringatan Tadi ayatnya juga sudah disampaikan Kalau orang baik bertakwa Ya dia adalah ahlul jannah Mendapat ridha Allah kalau orang jahat, durhaka, kafir Dia adalah ahlun nar Mendapat murkanya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian berikutnya yang keempat Tugas dan misi yang diemban oleh para rasul adalah Islahun nufus wa tazukiya Memperbaiki jiwa dan mensucikannya Memperbaiki jiwa dan mensucikannya Jiwa ini bersih, jiwa ini suci Ya, Kalau kita baca di dalam Al-Quran Banyak ayat-ayat yang menyinggung Seperti itu Di antaranya ya, Di surat Al-Jumu'ah Ayat nomor 2 وَالَّذِي بَعَتَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلِيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَهُ وَإِنْكَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِ ضَلَالٍ مُّبِينٍ يُزَكِّهِمْ ya, membersihkan membersihkan jiwa kemudian juga mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya sebagaimana di dalam surat Ibrahim ayat 5 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَ النُورِ Keluarkan kaummu dari kegelapan Menuju cahaya Ini memperbaiki jiwa Mensucikan Jiwa hati Karena itu ma'asyurul muslimin Ikhwan wa akhwat, akhawat Kalau kita ngaji Ternyata dari Ngaji itu hati kita tambah Kotor Hati kita tambah jelek nah, Berarti ngajinya keliru Berarti ngajinya Keliru Karena kalau ngaji yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul, semakin lama ngaji, semakin jiwanya itu bersih, semakin hatinya itu suci. Nah, itu benar. Karena itu antum kalau ngaji usahakan mencari guru ngaji atau majelis-majelis yang mempunyai dua kriteria. Dan dua kriteria ini adalah kriterianya para nabi sebagaimana tadi di dalam surat al jumah ayat 2 ya wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah ayat 2 supaya ngajinya tidak keliru yang pertama-tama adalah al-ilmu ilmu artinya ngaji itu dengan dasar ilmu yang dimaksud ilmu itu adalah Allah qola rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ola sahabah, ola ulama Jadi perlu harus ada ilmu Supaya tidak, tidak tersesat Kemudian Yang kedua adalah At-tazkiyah Yang membersihkan jiwa, membersihkan hati Jadi ngaji itu harus ada ilmunya Ilmu dari Al-Quran, dari Sunnah Dengan penjelasan para ulama Pemahaman salafus soleh Dan juga yang kedua adalah Membersihkan, membersihkan jiwa Membersihkan hati Karena kalau ilmu saja Tapi tidak membersihkan Berarti tidak benar Membersihkan saja Tanpa dasar ilmu Juga tidak benar, tersesat nanti Ilmu saja Tanpa membersihkan, mirip siapa? Mirip orang-orang Yahudi Yang dimurkai oleh Allah Gairil maghubi alihim Membersihkan saja Tanpa ilmu, mirip orang Nasrani wala dzallin tersesat lah kalau kita shiratal ladzina an'amta Alihim ya punya ilmu Al-Qur'an, As-Sunnah, pemahaman salafus saleh, penjelasan para ulama dan membersihkan ini penting sekali karena ma'asyaral muslimin ikhwanu wa akhwat fillah rahimakumullah ada yang ternyata semakin lama ngaji akhlaknya semakin buruk, hatinya semakin jelek. Nah itu berarti majlis yang keliru majelis yang salah. Ada yang salah di sana itu. Dulu belum ngaji, akhlaknya baik. Setelah ngaji tambah lama, akhlaknya tambah buruk. Ah enggak benar itu. Berarti ada yang keliru di sana. Mestinya tambah lama ngaji tambah tambah bersih. Kemudian yang kelima. Tugas dan misi para rasul alaihi wasallam adalah takwimul fikril munharif wal aqaidiz za'ifah. Meluruskan Pemikiran yang menyimpang dan akidah yang menyeleweng ya. Jadi meluruskan pemikiran yang menyimpang dan akidah yang menyeleweng. Sebagaimana dia dalam surat al-baqarah ayat 213, an-nasu umma tauwahida, fbaghath wa Allah nabiyna, mubashirina, muminin. Mula-mula dulu manusia itu di atas akidah yang lurus. Lalu nyeleweng Lalu Allah mengutus Rasul untuk meluruskan Karena itu Kalau orang itu punya ilmu Wajib menjelaskan kebenaran Yang menyeleweng nah Dijelaskan Yang benar adalah seperti ini Yang menyimpang dijelaskan Yang benar adalah seperti ini Ini perlu sekali Dan kita perlu belajar terus Karena penyelewengan penyimpangan selalu berkembang terus Nah, kalau kita tidak belajar, kita enggak bisa bantah enggak bisa menerangkan. Membantah, menerangkan ini penting supaya orang tahu mana yang hak, mana yang batil. Yang penting caranya, cara penyampaiannya yang akhlak yang baik, yang luhur. Berikutnya lagi yang ke-6. Tugas dan misi yang diemban oleh para rasul alaihi wassalam adalah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah maksudnya supaya manusia tidak punya alasan di depan Allah. Sebagaimana tadi ayatnya sudah dibacakan Surat An-Nisa 165. Rusulun mubasysyiruna mundirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatum ba'dar rusul. Jadi jangan sampai nanti orang mengatakan, "Oh, kami enggak tahu, kami enggak enggak ada. Allah sudah mengutus rasul." Karena itu zaman sekarang ini. Zaman sekarang ya. Orang mengatakan kami tidak tahu Diterima apa enggak alasannya Kalau ada orang mengatakan kami tidak tahu Diterima apa tidak alasannya Tidak diterima Zaman sekarang kalau orang mengatakan kami tidak tahu Tidak diterima alasannya Apalagi hidup di kota seperti ini Tidak diterima alasannya Yang benar adalah Tidak mau tahu Majlis taklim di mana-mana Ada radio, ada TV Segala macam di bidakwa melalui parabola. Iya. Kalau ada orang mengatakan kami tidak tahu, enggak diterima alasannya. Lah kenapa enggak mau belajar? Kenapa enggak mau belajar? Kecuali kalau orang mengatakan tidak tahu itu hidupnya di di tengah hutan. Di tengah hutan dan tidak ada informasi sama sekali, enggak pernah kumpul manusia. Dia hanya kumpul dengan binatang. Nah, orang seperti ini bilang enggak tahu, diterima alasannya. Tapi apakah ada seperti itu sekarang? Tidak ada. Bahkan orang-orang yang pakai koteka pun, di mana itu? Irian Jaya, itu bilang nggak tahu, nggak diterima alasannya. Karena mereka sudah hidup di perkotaan, mereka diberi kaki oleh Allah. Kenapa nggak jalan? Kan punya kaki, kenapa nggak jalan? Jalan ke dunia lain. Allah memberi telinga, difungsikan. Allah memberi mata, difungsikan. Allah beri hati, beri akal, difungsikan. Jadi kalau orang itu mengatakan kami tidak tahu Tidak diterima alasannya Yang benar adalah tidak mau Tahu Kemudian berikutnya lagi Yang terakhir Misi dan tugas Yang diemban para nabi dan para rasul adalah Sia satul Memimpin umat Jadi di dalam Islam Di dalam Islam Nabi itu sekaligus menjadi pemimpin Kepala Kepala negara Sekaligus jadi pemimpin Pemimpin yang umat Sebagaimana firman Allah SWT Di dalam surat Al-Ma'idah Ayat 47 Fahkum bainahum bima anzal Allah Putuskan perkara di antara mereka Dengan apa yang diturunkan Oleh Allah SWT Kemudian juga Sabda Rasulullah Muhammad SAW Hadit riwayat Bukhari Muslim Imam Muhammad dan yang lainnya, kanat bani Israel tak susu malam Bia, hulamahalakah nabiun, oman nabiun. Bahwasanya bani Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi. Tiap-tiap satu nabi meninggal dunia diganti oleh nabi yang lainnya lagi. Jadi di dalam Islam itu, maashroh muslimin, ikhwan wa akhwatilah rohimakumullah, pemimpin negara itu adalah pemimpin agama. Di dalam Islam agama dan negara itu enggak bisa dipisahkan jadi satu itu Satu paket Seperti Rasulullah Muhammad SAW Pemimpin agama dan pemimpin Negara Penggantinya siapa? Khalifah Abu Bakar al-Siddiq Khalifah Pemimpin agama dan pemimpin negara Setelahnya siapa? Ya, Umar Uthman Ali Kemudian setelah itu Al-Hasan bin Ali Tidak lama Lalu diganti oleh Muawiyah, ya dan seterusnya. Kemudian apa? Da'wah, Khilafah Bani Umayyah. Setelah itu Khilafah Bani Abbasiah. Mereka-mereka adalah pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Jadi satu paket. Jadi kalau ada orang mengatakan harus dipisahkan antara agama dengan negara. Agama di masjid saja. Di luar masjid enggak ada agama. Enggak benar. Jadi itu tugas dan misi yang diemban oleh para Rasul Ali Imusolatuhusalam. Selanjutnya kita masih memperluas pembahasan masalah ini tentang tahapan-tahapan dakwahnya -tahapan ta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa tahapan dakwahnya ta Nabi? Kemudian Permasalahan apa yang menjadi pertentangan antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang kafir? Kalau kita melihat di dalam Sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwah Nabi itu melalui arba' marohil empat tahapan. Nah, di sini penting untuk membantah orang-orang yang mengatakan. Islam itu tegak dengan pedang Islam adalah agama Kekerasan Islam adalah teroris Enggak benar Kita katakan kepada orang itu Anda belajar lagi Anda tidak tahu permasalahannya Karena kalau kita buka siro Sama sekali enggak benar itu Tahapan yang pertama Al-marhalatul ula ad dawatu sirron Wastamarat Dala sanawat Yaitu dakwah siriyah Dakwah sembunyi-sembunyi Selama 3 tahun Jadi ketika beliau jadi Nabi dan Rasul pertama-tama Dakwahnya sembunyi-sembunyi Sembunyi-sembunyi ya, 3 tahun Setelah 3 tahun Baru masuk tahapan yang berikutnya al-marhalah Almarhalah Adhaniyah Tahapan yang kedua Yang tadi telah diterangkan ayatnya ya Fasdaq bima tuqmar wa arid dari musyrikin dan adzirah siratakal Sekarang pindah yang kedua ad'wah jahran atau jahriyah. Dakwah terang-terangan tapi tanpa peperangan. Tanpa peperangan. Sudah, dakwah terang-terangan tapi tanpa ada perang. Karena enggak punya kekuatan apa-apa periode Mekah. Sehingga diapa-apakan Ya enggak bisa balas, ya sabar aja sudah. Dihina, dicaci, difitnah, bahkan nabi juga ya dilempar kotoran. Bahkan sebagian sahabat malah dibunuh. Ammar bin Yasir, ibunya dibunuh dengan cara yang sangat keji yang bernama Sumayyah. Bapaknya, Yasir dibunuh juga. Anaknya disiksa sampai enggak kuat. Sahabat Bilal disiksa, sahabat Khabbab disiksa hal luar biasa. Tapi enggak ada peperangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati keluarganya Ammar yang disiksa oleh majikannya karena mereka para budak. Rasulullah enggak bisa bela Rasulullah hanya mengatakan sabron 'ala yasir fa inna ma'idakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, sabar. Syurga menantimu. Gitu aja. Cukup sabar gitu aja. Ini terus sampai Isra' Sampai hijrah Setelah hijrah ke Madinah Pindah ke tahapan yang ketiga Al-Marhalatul Thalita Iaitu Ad-da'wah tujuhuran Ma'akital manibtada abil gital Dakwah terang-terangan Sambil Memerangi Orang yang Memulai memerangi Jadi kalau ada orang Memerangi, ia ya dilayani Ini namanya adalah Jihadu Ad-Dafa Jihad Defensif Hanya bela diri Diserang, diperangi Baru baru kita layani Ini berlanjut terus sampai Perjanjian Hudaybiyah Iaitu tahun ke-6 Hijriah Setelah tahun ke-6 Hijriah Maka pindah kepada Al-Marhalah Arabiah, Ar Tahapan yang ke-4 yang terakhir ini berlaku sampai hari kiamat. Adawatoh jahron maqitali maniakifo ya visibilita dawat. Dakwah terang-terangan sekaligus memerangi siapa saja yang menghalangi jalan dakwah. Ya, ini berlanjut sampai hari kiamat. Kalau kita lihat ini Islam disebarkan dengan apa? sabar dengan lemah lembut peperangan itu ada karena adanya gedoliman dan peperangan itu tujuannya adalah untuk memberantas gedoliman menghilangkan, menegakkan keadilan ya, dari sini kita lihat betapa Rasulullah Muhammad SAW sabar seperti itu, jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu disebarkan dengan pedang, dengan kekerasan, kamu belajar siroh lagi belajar siroh lagi, bahkan di dalam Islam, di dalam negara Islam Orang kafir itu dilindungi Orang kafir dilindungi Bukan nanti kalau sudah Negara Islam orang kafir dibantai semuanya Tidak Justru di dalam negara Islam itu Orang kafir malah dilindungi Yang kemudian Mereka disebut sebagai kafir Dimi, kafir Yang tidak memerangi Dan mereka mau tunduk kepada aturan yang ada Dan mereka membayarkan Jizyah, dilindungi mereka itu Kita baik kepada mereka Bahkan membunuh orang kafir mu'ahad Mu'ahad itu orang kafir Yang ada perjanjian Untuk diberi keamanan Seperti Orang kafir mu'ahad itu kafir yang Masuk negara Dan mereka mendapat visa Berarti kalau mereka dapat visa Mereka dapat jaminan keamanan kan Itu tidak boleh dibunuh Membunuh orang kafir mu'ahad itu Dosa Rasulullah setelah bersabda di dalam hadis Yang sahih Man qatala mu'ahadan Lam yaroh roi hatal jannah Barang siapa membunuh orang kafir Yang mu'ahad mu'ahad Yang ada perjanjian untuk beri keamanan Para ulama menafsir Para pelancong sekarang ini Mereka datang ke negara kita Untuk berdharma wisata Dan mereka dapat visa Dapat visa berarti mereka dapat izin Dapat apa namanya jaminan Keamanan Jadi kita membunuh turis itu tidak boleh Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membunuh Orang kafir yang mu'ahad Tidak mencium bau syurga Yang membunuhnya tidak mencium bau syurga Jadi membunuh turis itu tidak boleh Jangan mentang-mentang ini orang kafir Bunuh, kafir, bunuh Ini ya, Asyarakatnya siapa ini Islam bukan hanya dengan semangat saja Pakai ilmu Dan ilmu bukan dengan emosi Belajar kepada ulama Jadi tidak boleh bunuh orang-orang Turis-turis tidak boleh dibunuh itu Dan kita pikiran kita Jangan hanya bunuh-bunuh saja Pikiran kita itu bagaimana mendakwai orang ini Nah gitu kan Alangkah senengnya kalau orang ini dapat Hidayah, masuk Islam Mati dalam keadaan Islam Nah seneng kan Daripada Dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh ya. Langsung aja sikat, bom aja sudah Jangan, bukan itu Islam ya. Jadi selalu didakwai dulu Dakwai dulu, dakwai dulu Kecuali kalau orang kafir yang Harbi, memerangi Contohnya sekarang ini seperti di Ya di Palestina Sudah jelas-jelas orang Yahudi Menjajah, mendolimi Seperti itu, itu kafir harbi Dibunuh tidak apa-apa Orang Yahudi yang ada di bumi Palestina, tidak apa-apa Semakin banyak anda bunuh ya terima kasih Karena mereka kafir yang Harbi ya. Kemudian selanjutnya Ada tiga permasalahan yang ini menjadi sumber pertentangan antara Rasulullah Muhammad SAW dengan orang-orang kafir Nah ini, syubhatnya orang kafir atau tiga ini? Ada tiga Tiga sumber pertentangan antara Nabi dengan orang-orang kafir dengan orang-orang musyrik Yang pertama-tama adalah Qadiyatul Tauhid Permasalahan Tauhid Ibadah kepada Allah Jangan syirik, jangan menyebutkan Allah Allah saja, Allah saja, Allah saja La ilaha illallah Nah ini mereka berat Mereka berat Mereka lebih suka Berbuat kesyirikan Jangan lupa ya bahwa orang musyrik zaman Nabi dulu, Abu Jahal Abu Lahab Dan teman-temannya Mereka percaya tidak kepada Allah percaya. Antum buka Al-Qur'an ya, di antaranya surah Yunus 31. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh am man yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayy yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Fa qul afala Kalau mereka ditanya yang memberi rezeki siapa? Yang memiliki siapa? Yang mengatur siapa, yang menghidupkan siapa, yang mematikan siapa, mereka jawab Allah. Mereka percaya dengan Allah yang menciptakan Allah, yang memiliki Allah, yang mengatur semuanya. Mereka percaya. Nah, Cuma masalahnya mereka itu menyekutukan Allah syirik. Nah, syirik macam-macamnya banyak. Sehingga ketika mereka diajak ke Allah saja, nolak, menolak dengan keras. Mereka mengatakan sebagaimana di dalam surat Sot ayat 5, aja alal ilahau wahida. Apakah Tuhan yang banyak mau dijadikan satu? Inna ya. hata lah syaun ujaab. Ini sesuatu yang mengherankan. Nah, sekarang banyak orang Islam seperti ini kalau diajak kepada Allah saja itu tidak mau Harus punya embel-embelnya, ada fulan, fulan, ulama macam-macam lah. Ini berarti kita perlu belajar. Tauhid lagi, ini masalah yang pertama Tauhid Mereka suka kalau Ada Sekutu-sekutu ya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian permasalahan yang kedua Adalah permasalahan risalah Risalah Maksudnya risalah Di sini Mereka tidak mau nerima Kalau Nabi dan Rasul Itu adalah manusia Tidak nerima mereka mereka inginnya nabi dan rasul itu adalah malaikat. Kalau manusia enggak percaya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 10 dan 11. In antum illa basharum mitluna. Kamu manusia kayak kita kok enggak aku jadi nabi, enggak aku jadi rasul. Kamu kan manusia, ya, istilahnya kamu dulu kecilkan temanku dulu, ya. sekarang jadi nabi dan rasul. Kemudian waqalat, qalat lahum rasulhum innahnu illa bashar mithlukum, walakin Allah ya munnu alamayyshau min ibadhi. Ia benar. Aku adalah manusia kayak kamu. Tapi aku oleh Allah diberi wahyu. Yang mereka enggak terima itu. Mereka mintanya malaikat jadi nabi dan rasul. Lalu oleh Allah dijawab di dalam surat Al An'am ayat nomor sembilan. Walau ja'alnahu malaikallaj'alnahu rajulan walalabnasna 'alaihim ma yalbisun. Kalau seandainya rasulnya itu adalah malaikat dalam bentuk asli, kan tidak mungkin. Tapi saya lihat kita malaikat. Seandainya rasulnya adalah malaikat, tentu oleh Allah dijadikan malaikat menjelma jadi manusia. Dan kalau malaikat menjelma jadi manusia, nanti manusia akan bingung mana yang benar-benar jelmanya malaikat mana yang pura-pura manusia biasa mengaku jilmahnya malaikat membingungkan kan ya intinya mereka itu pokoknya tidak mau nerima gak mau nerima. jadi alasannya ada seribu satu alasan seperti orang-orang sekarang lah orang-orang jil, itu kan tidak bisa nerima kalau nabinya adalah manusia biasa sehingga oleh mereka dikritisi dengan macam-macam kemudian bukan hanya itu saja nabinya, rasulnya orang miskin, mereka enggak terima. Mereka mintanya nabi dan rasul yang paling kaya, punya segala-galanya. Lah ini kok anak yatim, miskin lagi ngaku jadi nabi dan rasul enggak diterima oleh mereka. Ya. Bagaimana di dalam surat Az-Zukhruf ayat 31 32, "Laula nuzila hadzal Qur'anu 'ala rajulin minal qaryataini 'adzim." Fahum yaqsimuna rahmatan Oh, kok diturunkan kepada orang ini sih Wahyunya Kok bukan kepada orang lain Yang lebih, ya lebih kaya dari dia Lebih tinggi jabatannya Dan kedudukannya Lalu Allah dibantah Apakah mereka yang membagi-bagi rahmatnya Allah Allah yang milih Allah Yang milih itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah tidak mungkin Keliru ketika memilih Kemudian juga firman Allah Di dalam surat Al-Furqan ayat nomor tujuh dan delapan ya. Jadi mereka inginnya Nabi dan Rasul itu harus kaya, punya segala-galanya. Kemudian permasalahan yang ketiga yang menjadi pertentangan antara para, antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik adalah al-ba'tsu ba'dal maut. Kebangkitan setelah kematian. Mereka enggak percaya. Sudah mati selesai, kok dibangkitkan? Ya. Sebagaimana di dalam surat as shafat ayat 16-17. Aida mitna wa kunna turabu wa idaman ainna lamabghuthon awa abun al awalun. Apakah nanti kita mati sudah jadi tanah jadi tulang belulang Mau dipangkatan lagi? Demikian pula nenek moyang kita. Ah, tidak mungkin itu, tidak mungkin. Ya. Lalu Allah di dengan berbagai macam bantahan yang sudah kita bahas semua. Itu tiga hal yang menjadi pertentangan antara Rasulullah Muhammad SAW dengan orang-orang Mushrik. Ya, wassalam. Itu dulu aja. Sekarang kita ada sesi cukup panjang untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, tapatlah. Silakan dituliskan di kertas. Dan insyaAllah nanti Pak Dalasar Kita sesi terakhir Membahas tentang Tawud itu Bagaimana jika di lingkungan rumah kita Ada orang kafir harbi Yang terbukti menyebarkan kemaksiatan Dan menyebarkan agamanya Bahkan banyak orang yang terpengaruh apa kita dosa jika diam saja Apa yang harus kita lakukan Masalahnya kita berada di suatu negara Sehingga kita tidak mungkin Main hakim sendiri Supaya tidak kacau Cara paling enak Ya, paling mudah, paling praktis, paling aman menangani seperti ini adalah dilaporkan RT, RW ya. Atau bahkan yang lebih tinggi lagi supaya ditangani oleh pihak yang berwenang untuk menjaga menjaga suasana supaya tidak kacau. Karena kita dilarang merubah kemungkaran yang ternyata menimbulkan kerusakan yang lebih besar ada kemungkaran. Kalau kita robah kemungkaran itu, kemungkarannya hilang atau menjadi sedikit, ini wajib. Karena maslahatnya jelas. Ada kemungkaran kalau kita robah, kemungkarannya itu hilang, tapi timbul baru yang kadarnya sama, maka ini perlu ijtihad. Dimusyawarahkan enaknya bagaimana? Ada kemungkaran kalau diingkari, kalau dirobah, maka menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Ah ini haram, enggak boleh. Karena tujuan kita merubah kemungkaran tidak terpenuhi. Justru malah menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Sehingga para ulama ketika pasukan Tatar menyerbu negeri Islam dahulu ya di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Waktu itu kaum Tatar mereka suka minum khamr. Di pinggir jalan mereka minum khamr mabuk-mabuk di pinggir jalan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala lewat dan tidak menegur mereka. Tidak menegur mereka, Tidak melarang. Kenapa minum-minum mereka? biarkan saja. Lalu beliau ditanya, "Wahai tuan guru, ini ada orang minum khamr, Anda kok diam saja?" Apa jawaban beliau? "Laa mana'tuhum min syurbil khamri la dhahabu yaqtuluna nufus wa hada asy-syarr kalau aku larang mereka daripada minum homer Mereka akan marah Mereka akan membunuh orang-orang Dan membunuh orang Lebih lebih jelek, lebih parah Jadi dihadapkan Dua kemungkaran, kemungkaran pertama Mereka minum homer Kemungkaran kedua mereka bunuh orang Lebih besar mana kemungkarannya Bunuh orang Sehingga dipeleh <tuh> Yang mau lebih ringan Jadi Biarkan aja mereka minum homer Yang penting gak bunuh orang bukan berarti kita setuju mereka minum khamr tidak tapi daripada mereka bunuh orang mending mereka minum khamr nah demikian pula kita kalau mau merubah dengan kekuatan jangan sampai menimbulkan kerusakan yang lebih besar ya atau juga mungkin dilaporkan kepada ulama-ulama seperti itu jadi kita perlu menghentikan tapi dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dakwah dilawan dengan dakwah. Nah, karena masalah penyebaran agama ini ada aturannya. Tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Nah, itu dimasukkan ada pasal mengancam stabilitas. Nah, kena itu. Adakah kriteria tertentu Seseorang disebut sebagai Ulama Seseorang disebut ulama itu Kalau menurut Al-Quran, menurut Sunnah Dan menurut pemahamannya Salafus Sole Adalah al ulama Al-Amilun Punya ilmu dan mengamalkan Ilmunya Kalau punya ilmu Tidak mengamalkan ilmu, maka mereka itu Adalah Juhala Kebalikannya Ulama Ulama orang berilmu, kalau cujalah orang orang bodoh. Sehingga para salafus saileh mengatakan, kafah bixshiyatillahi ilma, wakafah biligtirari billahi cujalah. Cukuplah takut kepada Allah sebagai suatu ilmu, dan cukuplah tertipu dari Allah melanggar menyimpang sebagai suatu kebodohan. Jadi orang takut kepada Allah berarti dia ulama. Tak takut kepada Allah berarti orang bodoh. Jadi ulama itu yang punya ilmu Dan mereka mengamalkan ilmunya Apakah boleh kita mentaati hukum-hukum pemerintah Seperti dikatakan tadi Kita harus mentaati ulil amri Sedangkan yang kita tahu pemerintah Dipilih oleh pezina, pemabuk, perampok dan lainnya Sedangkan zaman Nabi dulu Yang memilih pemimpin adalah orang Islam Seperti yang dikatakan Dan seterusnya ya. Kita taat selama tidak disuruh berbuat Maksiat At -ta -ma ya. Kita taat selama tidak ber diperintah berbuat Maksiat Kalau diperintah maksiat ya enggak boleh taat Misalnya lampu merah di jalanan ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Lampu merah berarti adalah berhenti. Jangan nanti, ah ini tawut ini jalan aja terus. Ya tabrakan nanti, tabrakan. Jadi kita taat dalam hal-hal yang tidak menyimpang dari aturannya, allah. Tak maksiat, taat. Kalau maksiat, tak boleh taat. Takwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai dari Tauhid dan dilanjutkan dengan seluruh syariat Islam. Bagaimana dengan dakwah di zaman sekarang kepada orang Islam? Apakah harus dimulai dari Tauhid dahulu atau langsung ditekankan kepada syariat? Kalau sekarang ini semuanya semuanya didakwahkan, cuma prioritasnya kepada Tauhid dan aqidah. Jadi sekarang ini ya wajib solat, ya wajib puasa semuanya sudah disyariatkan. Cuma yang lebih ditekankan lagi adalah masalah Tauhid, masalah Akidah Yang menjadikan orang itu baik adalah Tauhid dan Akidah Apakah Luqmanul Hakim Juga diperselisihkan Iya, Tidak ada keterangan Luqmanul Hakim Apakah Nabi ataukah orang Salih Bahkan ulama cendrung mengatakan beliau adalah orang yang saleh. Makanya diberi nama Luqman Al-Hakim, yaitu orang yang bijaksana, yang diberi hikmah. Iya. Tolong sebutkan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Ibrahim. Ini harus ngerpek dulu ini nasabnya nabi sampai nabi Ibrahim. Ada nasabnya ada tulis di dalam buku-buku di dalam kitab-kitab sirah. Ya, kalau nah, antum mau saya bacakan. Ya. Ini ya. Muhammad bin Abdullah Abdillah, Abdillah itu karena Bin Namanya adalah Abdullah Bin Abdillah Karena itu mudhaf-mudhaf ilai Kemudian berikutnya lagi Kakeknya bernama Abdul Muttalib Abdul Muttalib Abdul Muttalib itu Sebutannya Namanya menurut para ulama adalah Syaibah Namanya adalah Syaibah Bin Hashim bin Hashim disebutkan di dalam Ar-Rahikul Makhtum, Hashim ini namanya adalah Amr kemudian bin Abdi Manaf Abdi Manaf ini namanya adalah Al-Mughirah kemudian bin Husay Husay ini namanya adalah Zaid kemudian bin Kilab bin Murrah Bin Ka'ab Bin Lu'ay Bin Ghalib Bin Fihir Fihir ya Fihir ini diberikan oleh Quraish nah, Quraish itu dari sini Jadi Quraish itu keturunannya dari Fihir ini Kemudian Bin Malik Bin An-Nadr Nadr ini namanya Qais Bin Kinanah Bin Khuzaimah Bin Mudrikah Mudrikah namanya adalah Amir bin Ilyas Bin Mudor Bin Nizar Bin Maat ad bin Adnan Itu sampai kakek yang Kedua puluh Lah dari Adnan ini Sampai Nabi Ismail Itu ada beda pendapat Ada berapa kakek Dan namanya siapa saja Beda pendapat yang pasti Wallahu'alam ya. Yang pasti adalah Adnan keturunan Nabi Ismail Cuma dari Ismail menuju Adnan ini ada berapa orang, namanya siapa itu ada khilafiyah. Ismail putranya Nabi Ibrahim. Belajar nasab ini perlu. Kita di dalam Islam dianjurkan belajar nasab. Ta'allamum min an sabikum matahsiluna bihi arhamakum. Tujuannya belajar nasab bukan untuk membanggakan membangga nasab tapi tujuannya adalah supaya tahu Siapa kerabat kita Untuk menyambung tali Silaturahim Karena kalau kita tidak tahu nasab kita Silaturahmi kita putus Dengan pamannya saja tidak tahu Dengan kakeknya tidak tahu sulitan untuk mengatur perasaan saya. Saat mempelajari sirah rasul, maka hati jadi lebih cenderung, lebih condong kepada rasul. Saat mempelajari tauhid akidah, maka hati saya sangat condong kepada Allah. Saya takut karena saya menyadari sulitnya untuk Membentuk rasa cinta Pada Allah dan Rasul Untuk di awal ibadah-ibadah saya ini Saya khawatir Di dalam lubuk hati saya Niatnya bukan untuk Semata-mata taat kepada Allah Mohon nasihatnya ya. Kita cinta kepada Allah itu nomor satu Allah itu segala-galanya Nomor satu Allah Adapun Rasulullah Muhammad SAW Kita mencintai beliau Karena Allah menyuruh kita mencintai beliau Jadi cinta yang nomor satu adalah cinta Allah Cinta kepada Rasulullah SAW itu Karena Allah yang menyuruh kita Untuk mencintai Rasulullah Muhammad SAW Jadi begitu didodokkan. Jadi cinta Allah itu segala-galanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta kita kepada Allah. Yang nyuruh kita cinta kepada Rasul adalah Allah. Jadi seperti itu. Jadi cinta kepada Nabi bukan berdiri sendiri. Jangan sampai nanti malah salah. Cinta kepada Rasul seakan-akan segala-galanya. Cinta kepada Allah seakan-akan cabangnya cinta kepada Rasul. Nah, kebalik ini. Cinta kepada Allah segalanya. Cinta kepada Rasul Karena Allah menyeru kita cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu <tuh> alaihi wa alaihi wa Mohon dijelaskan bagaimana Peran pemuka agama atau para ulama Di Indonesia dengan perkembangan Agama-agama lain selain Islam yang sekarang kita lihat begitu pesat dan terang-terangan menyiarkan agamanya. Seperti di media TV ada Channel-channel agama mereka, di mall atau tempat-tempat umum yang mempromosikan kegiatan-kegiatan mereka dan lain-lain. Sebenarnya kita juga punya banyak channel kan? Cuma di televisi melalui parabola. TV TV sunnah juga banyak. Ada Rojak TV, ada Insan TV, ada Wisal TV. Itu sunnah semuanya tinggal kita beli parabola, disetel nya itu. Jadi intinya ya kita jangan mau kalah. Ya, inilah kelebihannya orang kelebihannya orang non Muslim itu di sini. Non Muslim itu kalau menjabat jabatannya dimanfaatkan untuk bela agamanya. Kalau orang Islam kalau menjabat lupa dengan agamanya. Sudah pensiun nah baru bela agama mati-matian. Alhamdulillah Alhamdulillah daripada tidak sama sekali Tapi kalau kita mau jujur Setelah pensiun ibaratnya macan Sudah enggak punya gigi, hompong Mestinya mumpung masih menjabat itu Pergunakan jabatan untuk melang Agama Sehingga ada manfaatnya Memberikan kontribusi untuk Islam Wal muslimin Mika ketika kaya, ketika punya uang Mikir agama Bagaimana kita buat TV dakwah Itu uang tidak hilang itu itu justru uang yang milik kita selama-lamanya kita bawa sampai mati kita bawa sampai ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jangan mau kalah dengan mereka. Kalau mereka itu, kemudian juga di pertokoan luar biasa siar-siar agama mereka. Ya karena memang tokonya milik mereka masalahnya. Kalau kita orang Islam punya toko besar Islamnya malah seakan-akan kesannya dihilangkan. Malah malu kalau ada kesan ini adalah tokonya orang Islam. Ya, harus disadarkan lagi Seperti itu Makanya kalau Antum kaya nanti ya Punya pertokohan Simbol-simbol Islam Antum tampakkan di tokonya Antum Kalau Antum jadi wali kota Jadi pejabat Bela agama Bela agama Buat apa saya jadi pejabat Kalau saya tidak bela agamanya Allah Yang diminta itu adalah kontribusi kita Untuk Islam wal muslimin itu Apa Kontribusi itu yang diminta Misalnya Kalau Antum nanti menjadi menteri Menteri urusan apa namanya uh, Yang memberikan perizinan Pada radio itu apa namanya Menteri Menko Info Wah. Kalau Antum jadi menteri seperti itu Radio-radio dakwah itu beri izin semuanya Jangan dipersulit Antum cari keliling Indonesia radio dakwah Dimana kasih izin semuanya Antum jempol empat itu Jabatan Antum bermanfaat Jangan sudah jadi menteri Radio dakwah malah dipersulit mem, apa namanya, Mendapatkan izin Buat apa jadi menteri anda? Paedahnya apa terus? Karena Kalau antem jadi menteri nanti Bela orang Islam Bela orang kafir itu bela agamanya Tidak malu Terang-terangan tidak malu bangga Orang Islam bela agamanya kok malah Malu gengsi gimana? Gak enak ya, InsyaAllah mudah-mudahan antem jadi pejabat semuanya nanti membela Islam wal muslimin itu syaratnya ya maharnya itu maharnya kontribusi kepada Islam wal muslimin kalau enggak enggak jadi semuanya ya saya sedang berusaha hijrah menuju sunnah keluarga memandang negatif tentang jadar Dan tempat ngaji yang di dalamnya ada orang-orang berjadar Dan menyuruh saya untuk mengaji di pengajian yang umumnya Yang menurut mereka semua kalangan bisa masuk Kalau pengajian yang sesuai sunnah dipandang terlalu tinggi dan ekstrim Bagaimana menyikapinya Ustadz? Saya ingin belajar sunnah dengan rito keluarga terutama orang tua Kalau tidak menuruti apa saya durhaka bagaimana Ustadz? Ya Sebenarnya sunnah itu dakwah yang paling lembut, dakwah yang paling indah. Karena itu para ulama menekankan. Kan kita penampilannya itu beda. Yang perempuan jilbabnya besar, bahkan pakai cadar. Yang laki memelihara jenggot. Pakaian juga di atas mata kaki. Maka penampilan yang aneh menurut masyarakat ini jangan dijadikan semakin aneh dengan sikap kita yang kaku sikapnya itu yang enak, yang luwes kepada masyarakat sehingga mereka nanti punya kesimpulan ternyata orang berjilbab besar itu baik ternyata perempuan berjadar itu baik ternyata laki-laki berjenggot dan pakaian jingkrang itu juga baik-baik ya. nah kita usahakan seperti itu jangan sudah penampilannya aneh menurut mereka sikapnya ditambah lagi kuaku sikapnya mukanya dipuasang wis pethotok mukhaqatis. Ya sudah orang benci semuanya. Hanya penilaiannya orang. Wong jilbaban gede iku elek-elek akhlake. Wong cadaran juga jelek akhlaknya orang. Kadang-kadang apa sikap masalahnya. Jadi tunjukkan kepada ibu, kepada bapak bahwasanya orang yang mengamalkan sunnah itu baik. Tunjukkan antum semakin berbakti kepada ibu dan bapak. Tunjukkan semakin baik sifatnya, semakin baik akhlaknya. Tunjukkan. Itu butuh waktu. Sekian bulan, bahkan mungkin sekian tahun ah Baru mereka nanti Berubah pemikirannya Oh ternyata anakku ini Semakin belajar sunnah Semakin menjadi anak yang soleh Semakin menjadi anak yang soleh Ya sudah, hai anakku semuanya Ikutilah sunnah Seperti itu, tapi butuh waktu sabar dulu Sabar dulu memang pertamanya sulit ya Dan doa Doa kepada Allah Semuanya dulu itu pertamanya gitu Orang tuanya menentang yang penting sikap kita, jangan sudah belajar sunnah, Ke rumah ibunya dimarahi terus. ibu ini buat atau ibu ini. Wah, syirik tak? Ya, orang tak nerima kalau gitu. Dakwah bukan gitu caranya. Ngomong yang enak, yang sopan, yang akhlak, pelan pelan dikondisikan, kasih ilmu terus doakan. Nah, kalau gitu nanti orang marah. Sikap itu perlu. Dakwah yang benar, sikapnya salah, ditolak dakwah yang salah, sikapnya baik diterima, sikap itu perlu jadi insyaallah butuh waktu, butuh waktu ya yang penting tunjukkan, seperti yang telah diterangkan, insyaallah mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, orang tua akan punya penilaian yang berbeda, oh ternyata ikuti sunnah itu bagus karena terus terang saja ikhwan wa akhwad fila rahimah realita yang ada sekarang ini, kita bicara realita fakta nyata Sebagian itu begitu belajar sunnah Sikapnya itu kaku-kaku Waku-kaku Sama orang tidak baik, tidak memberi salam Dikasih salam, tidak jawab, Sama keluarganya mutus hubungan ini. Ya orang jadi punya penilaian jelek Ah oh, sunnah kok ini gitu. Tidak senang orang Tapi tunjukkan, semakin belajar sunnah Ahlaknya semakin baik Semakin memperhatikan keluarga Menyambung tali silaturahim Dan seterusnya, akhirnya mereka punya pemahaman Berbeda nanti Afwan Ustaz, apakah di zaman sekarang ini ada golongan kafir zimmi dan kafir mu'ahad? Iya. Kalau kafir zimmi sekarang di Indonesia ini walaupun mereka tidak bayar jizyah ya, mereka sekarang kan bayarnya bayar pajak bayar gitu ya. Tapi mereka tidak memerangi kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Mumtahanah ayat nomor 8. La yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum bid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum Antabarruhum wa tuksu itu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin tidak memerangi kita, enggak mengusir kita karena agama, maka kita juga baik kepada mereka. Kalau muahad menurut penjelasan para ulama seperti ya para turis-turis itu yang mereka masuk negara dengan mendapatkan visa. Visa itu berarti mereka mendapat jaminan keamanan. Sahabat, bagaimanakah cara kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai Sunnah? Tadi kan telah dijelaskan kan? Ada berapa tadi? Ada tujuh. Apa bisa dengan kita memuji-muji dengan syair menambah iman kita? Bagaimana cara bersolawat yang sesuai syari? Memuji Nabi boleh dengan syair-syair, puisi-puisi boleh selama tidak sampai ke tingkatan ghuluw, melampaui batas boleh. Bahkan ada sahabat-sahabat Nabi yang suka membuat puisi memuji-muji Nabi. Di antaranya adalah sahabat Hassan bin Thabit radhiyallahu taala Di antara puisinya adalah wa ajmalu minka lam taraqat tu wa ahsanu minka lam talid nisa'u nisaa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka ya, annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kepujian kepada nabi, ya. Ketampanannya nabi, kepakusannya nabi. Nabi itu indah, bagus. Seakan-akan nabi diciptakan Allah seperti pilihannya nabi sendiri. Saya pengin begini, pengin begini. Jadi pujian-pujian kepada nabi itu boleh selama tidak melampaui batas sampai masuk ke dalam kategori itra. Itra itu apa namanya? kultus. Bagaimana sabda beliau: "La tetruni kama taraatin Nasara ibnu Maryam. Inna ma an abdon, fakulu Abdillahi warosulu. Jangan memuji aku berlebih-lebihan, seperti orang-orang Nasrani memuji, mengkultuskan Isa putra Maryam. Aku adalah seorang hamba. Katakan saja, hamba Allah dan Rasulnya. Salawat sesuai syariat adalah salawat yang kita baca di dalam solat itu salawat yang terbaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Dan terusnya. Minimal kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Sebenarnya arti daurah itu apa? Daurah itu sesuatu yang berjalan rutin ya Daurah ya. Seperti daurah, di sini kita mengadakan daurah Kalau Apa namanya Pengertian umumnya ya semacam penataran ya, kayak gitulah atau pesantren kilat nah kayak gitulah seminar mirip-mirip gitulah atau pesantren kilat seperti itu Pergi ke dofon mati sebelum tempo 40 hari ketika salat enggak diterima itu habis apakah ia sudah tobat padahal ia sudah tobat apakah dia mati dalam keadaan husnul khotimah atau suul khotimah padahal saat itu salatnya orang tadi enggak diterima maksudnya enggak diterima itu kalau belum tobat kalau sudah tobat ya selesai Orang berbuat dosa apapun Sebesar apapun Orang musyrik, orang kafir, Yahudi, Nasrani Dan yang lainnya Kalau mau taubat kepada Allah Diterima taubatnya oleh Allah Orang datang ke dukun, taubat kepada Allah Diterima taubatnya oleh Allah Yang penting memenuhi syaratnya taubat Menyesal, tidak berbuat lagi Janji tidak akan mengulangi Selama-lamanya, banyak beramal soleh Banyak istighfad, diampuni oleh Allah Yang jadi masalah itu mati dalam badan belum Obat Bagaimana caranya Nabi dakwah kepada jin Atau cara mengajak jin agar beriman Jin itu hadir ketika ada pengajian Jadi ketika ada pengajian, jin itu hadir Cuma bedanya, jin bisa lihat kita Kita tidak bisa lihat jin Inna huyarokum huwa wakabiluhu min haitu La tarawunahum Sehingga ketika Rasulullah dakwah, ketika Rasulullah salat malam pulang dari Thaif itu Rasulullah ketika salat malam baca ayat Al-Qur'an jin dengar. Wa idh sarafna ilaika nafarom minal jinni yastami'unal Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudhiya walla ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana dan seterusnya. Wah, jin senang dengar wah ini kok seperti yang wahyu turun kepada nabi. Musa, hai jin, hai kaumku masuklah Islam, ikuti Muhammad. Bahkan ada juga riwayat yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat dibawa ke alamnya jin dakwah kepada mereka. Sehingga para sahabat sempat kehilangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah cerita bahwa baru saja diajak ke tempatnya jin untuk dakwah kepada mereka. Kalau Rasulullah bisa, jangankan jin dengan malaikatnya bisa ketemu. Ya seperti itu. Jadi dakwah sekarang kita dakwah ini jin itu banyak hadir, cuma tidak kelihatan. Jadi jin itu hadir. Karena itu kalau anda mau merukyah rumah, kan di rumah itu ada jinnya. Ada orang mungkin kadang merasa di kamar ini kayaknya kok ada jin yang ganggu. Itu caranya merukyah rumah itu di dakwah aja. Misalnya untuk bacakan Al-Quran yang mungkin surat Al-Fakhr atau ayat kursi kemudian anda menceramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Madrasahnya. Hidjat, hey, taqwalah kau kepada Allah. Mengganggu orang tidak boleh. Kau berdosa. Kau dihukum oleh Allah. Cceramai. Jinn itu juga dengar. Jinn itu kayak kita persis. Cuma ada yang mau sadar, ada yang tidak mau sadar. Tugas kita adalah menyampaikan. Manusia makhluk kasar enggak mau, makhluk halus mau. Jadi gitu. Jadi jin itu juga sama dengan kita, ada yang ahli sunnah, ada yang juga ahli ya, ada sama. Macam-macam jin, ada jin yang mengikuti aliran liberal, pluralis, iya. Sama jin sama dengan kita. Seperti itu. Kan di dalam surat Al-Jin disebutkan oleh Allah, wa anna minna salihuna wa minna dunah dzalik. Ada yang saleh ada yang tidak saleh. Ustaz saya ingin bertanya mengenai sunnah Nabi, apakah makan dengan tiga jari itu sunnah? Ada yang mengatakan bahawa hal itu adalah sifatnya khobar al-insaniyah. Jadi tidak usah diikuti sukron. Makan tiga jari itu memang sunnah. Tapi lihat dulu makan apa masalahnya. Kalau Nabi dulu makan kurma, makan roti. Lalu kalau makan soto gimana? Tiga jari. Satu hari udah habis-habis itu. Jadi tiga jari itu lihat makanannya dulu. Kalau makanannya yang apa namanya keras-keras kayak tadi itu ya. Burma, roti Bisa tiga jari Tapi kalau kuah yang gak bisa Ya pakai sendok Jadi semua itu ada Ada penjelasan Tentang situasi dan kondisinya Ustadz apakah boleh Kita membaca si nabi yang ditulis oleh Para orientalis sastrawan Dan semisalnya Jangan ada buku-buku siroh nabi diterbitkan oleh orang Orientalis di antaranya Karen Armstrong. Dia punya buku tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibaca, karena dia nanti akan menyebarkan pemikirannya melalui, melalui siroh itu pelan-pelan. Kita tak terasa sudah kena pengaruhnya. Jadi kalau mau baca buku itu, bacalah buku yang sudah pasti aman, pasti aman. Ini penting. Kalau masih campuran, jangan dibaca. Kenapa? Karena kalau sudah terlanjur masuk di hati, masuk di pikiran, keluarnya itu nanti sulit. Jadi baca aja buku-buku dari penerbit-penerbit Sunnah yang dikenal seperti tadi yang sudah direkomendasikan dua. Karena banyak buku sirah Nabi dari orientalis, kemudian juga dari orang syiah juga ada. Jangan versi mereka bahaya, meracuni nanti.